Коли ви поспішаєте і хочете уникнути розмови, пришвидшіть свої кроки, давши зрозуміти, що не маєте часу для спілкування. Якщо вам неприємно з кимось зустрічатися, застосуйте вже перевірену тактику. Зайдіть до найближчої крамниці чи зацікавтеся навколишнім краєвидом. Та справді вихована людина зможе подолати свою нехідь до невельми приємної зустрічі і привітатися зі знайомим, тримаючись при цьому природно. Для порівняння нагадаємо про своєрідність добрих манер в інших народів. Вітаючись під час зустрічі, європейці, як правило, трохи піднімають капелюха і злегка кланяються. А ось японці для привітань застосовують три види поклонів найнижчий, середній із кутом 30 ступенів і легкий з кутом 15 ступенів. Помітивши знайомого, японець вважає за свій обов'язок передусім завмерти на місці навіть на середині вулиці, незважаючи на транспорт. Потім він ніби переламується в попереку, долоні його витягнутих рук сповзають униз по колінах і завмерши на кілька хвилин у зігнутому стані обережно зводить до гори лише очі. Випростовуватися першим неввічливо, і ті, хто кланяється, пильно стежать одне за одним. Токійські газети підрахували, що кожний службовець щодня віддає такі офіційні поклони у середньому 36 разів. Агент торговельної фірми – 123 рази, дівчина біля ескалатора в універмазі – 2560 разів. Та як же ви здивуєтесь, побачивши того-таки японця в натовпі, де з ним відбувається таємнича метаморфоза? Куди зникають його вишукані манери, запопадливість, чемність? Прокладаючи собі шлях серед людей, він ні на кого не звертає уваги. Без докорів сумління може відштовхнути жінку чи вже немолоду людину зі сходинки автобуса або пустити в хід свої лікті і коліна. Доти, доки перехожі лишаються незнайомими, японець вважає своїм правилом ставитися до них як до неживих речей. Кажуть, що це національна специфіка, закони якої природно мотивовані. Недарма існує поняття дволикого Януса. Відтак у японців з одного боку надмірна запопадливість, з іншого – Украй нерозважлива поведінка нехтування вимогами гідного людського співжиття. Проте і наші співвітчизники досить часто нагадують японців, поводячись не вельми гречно-громадських місцях. Знайомство і представлення з плином часу процедура знайомства дедалі більше позбавляється формальних рис, стає невимушеною. Однак буває, що вам конче треба з кимось заприязнитися, а зручної нагоди для знайомства не випадає. Тоді ви маєте йти в банк, слід представитися самому, чи вдатися до послуг третьої особи посередника. А четверто ви пам'ятаєте, яких правил знайомства і представлення за всіх обставин треба додержувати. Книжки з етикету радять. Молодший завжди відрекомендується старшому, підлеглий керівникові, а ось жінка незалежно від віку не повинна першою відрекомендовуватися чоловікові, хіба що вона студентка і хоче щось з'ясувати у викладача. Зрозуміло, жінці краще скористатися допомогою третьої особи. Ритуал знайомства треба здійснювати спокійно, стримано, з гідністю і без ніяковості. Якщо хочете справити добре враження на свого нового знайомого – Дивіться, не пильно йому ввичі, а для посилення психологічного ефекту можете ще й посміхнутися. Виниклі завдяки вашому гречному поводженню приємні емоції у партнера по спілкуванню.